Lehenengo unitatea, atarian, ikasle berriak bost. Egunon, ni Roberto segura naiz, irurogei urte ditut eta lasarteko naiz. Erretiratuan naiz, bi ikasturte dara euskaltegian, eta bilobikin euskaraz hitzegi nahi dudalako ikasi nahi dut euskara.